Creme i bunden, mm -hmm. så er der tynde skiver af rødbede, som du mm -hmm. kørt på mandolinen. Præcis, uden at skærme. Og gætter jeg på, at det er en kammusling. Er det rigtigt? Det er rigtigt, den rimede kammusling. Lille trøffelmejer i bunden, og så øh, rimet kammusling, friske rødbeder, og så lidt restet focaccia. lidt pudder. Og igen overholder du reglen med ganske få Præcis. Præcis. ingredienser. Tak. Det smager ud. Jeg går ikke, før I smager. <laughs> det er virkelig, ja. Det er en lille burger. En lille karmmusling-burger. Ja, det kan man godt sige. Det er virkelig flot. Meget, du må meget godt skille flot. den ned, Jonas. Jeg skærer den over det, fordi Am, det, det er altid sjovt at se, at man kan det, ikke? Jo, jo, jo. det kunne man godt. Kan man det? Ja, ja. ja det kan. godt. Cool. Mm. Shit, det smager godt. Der er knald en... mm. Men på en god måde. Åh, oh, det er lækkert med det sprøde det og kammusling. Ja, præcis. Tak, Kirsten. Det er virkelig det... godt. Det er jeg glad for. Sekund på det. Ja, der har du gjort det. Igen. igen, skal du sige. Ja. <laughs> og nu er det. Jeg lod den hænge. Ja, jeg lod den hænge. Lige ved hænging. Det er jo så meget. Det kalder <coughs> ja. vi det for. Ja, <coughs> det er så meget. Det er fedt. Yes. Skal jeg ud og fortsætte? Ja, så går vi videre. Fedt, mand. Mange vil blive misundelige på, at vi sidder. Det, altså det er jo hyggeligt. Nå, det er misundelse. Her. Det er misundelse nu. Ja. Ja. Det, det forstår jeg egentlig godt. Forstår du ikke det? Ja, misundelse, man ønsker at få noget, nogen andre har. Ja. Ja. Jeg synes, misundelse er, er super interessant, fordi folk de har så mange delte meninger om det, og ja. siger, det er jo, at misundelse er en grim ting. Ja det, Ja, det vi er vokset op med. Ja, det er grimt. Men ligger der ikke det samme som det, da vi, da vi talte om, om begæret eller hårmoden Var det det, vi snakkede om? Ja. Øhm, der talte vi om det som en, en, en energi. Ja. Mm. Yeah. Det at ville opnå noget, ikke? Jo, som andre har. Men, men misundsen kan aldrig være det rigtige udgangspunkt. Altså det rigtige det skulle helst komme inden for en ja, selv. Ja. det skal jeg. helst ikke være styrende. Nej. Men hvis man nu gerne vil noget, og der er nogle andre, der har noget, der ligner det. Vi er jo alle sammen forskellige. Ja. Men, man, men vi har jo også kollegaer, du har jo også venner der som ung. Du har jo været et meget godt sted, kan man sige. Men altså, fordi du har kunne gøre det, du ville og havde lyst til fra starten af. Men der er jo stadigvæk nogen, der lige pludselig får nogle jobs, som er fider, eller... Det er der hele tiden. Ja. Det er et vilkår. Ja. <coughs> Og derfor så øh, parkerede jeg også den misundelse. Fordi det gik op for mig ret tidligt i mit arbejdsliv, at øh, dem af mine kolleger, der opnåede for eksempel kolossal succes med et eller andet, øh, det var ofte øh, de mest øh, disciplinerede, dem med den højeste arbejdsmoral. Ja. Øhm, det, det var dem, dem jeg Der er ikke nogen, der har fået... Der er ikke nogen af mine kolleger, succesrige kolleger, der har fået foræret noget. Mm -hmm. det, det, jeg kan ikke nævne nogen af dem. Mm -hmm. Den er kombination selvfølgelig, er, at nogen af med ekstremt talentfulde, øh, men altid med, med meget, meget højt øh, arbejdsomhed. Ja. Yeah. Disciplin forbundet med det. Yeah. Man kan sige, at nogen af os med lidt... Måske knap så meget talent har været nødt til at kompensere ved så at arbejde endnu mere. Yeah. Det kan jeg sagtens se. Så derfor jeg har ikke. Har, jeg, ikke har jeg glæder det. mig enormt meget over, når, den, når det går mine kolleger godt, fordi jeg bedre end andre mennesker ved, hvad der ligger forud. Ja. Jeg kender simpelthen de vilkår. Jeg ved, hvor hårdt det er. Jeg men, ved, hvor meget de har arbejdet. Men det er jo dejligt, for det er jo en så Det er jo sådan en følelse, der kommer og hægter sig på en og sidder fast, som sådan en gid, det var, eller gid, jeg havde. Og, og, og, og, og, og jeg tror, det er heldigt, når, når man ikke har... Altså, hvis du ikke har haft det... Det er, fordi vi sidder og spiser, men det sker tit. Der lytter, Jonas. Ja, ja, det er fint. Altså, jeg tror, det sker... Når det sker, det er ligesom jalousi jo. Jalousi er ikke en dødssynd. Den er ikke med, og det er noget andet, når man bliver salu. Ja, ja. Øh, Men, det, men det, er jo lidt, det er jo også sådan en grim, grim følelse, som er... den er jo Den er ubrugelig. Ja, den fører ingen steder. Jalousi fører ingen steder hen. Fordi jalousien ligger der også at øh, man jo er blevet bygget... Det er jo ofte på et fravalg. Ja. Man er blevet valgt fra. Ja, for en anden eller for noget hinanden. andet. Ja. Ja. Fordi man kan jo godt være salu på en partners arbejde eller ja. et eller andet, ikke? For det er jo... Uh, nu har hun så travlt, eller han, ja. og de er, hun skal hele tiden, og jeg bare går bare herhjemme og vasker tøj og sådan noget. Ja. Altså, men, øh, men det er jo fordi du kan ikke... Altså, Nej, der, der ligger ikke noget i den. Men det, du siger med misundelsen, det er jo, at man kan, man kan ligesom aspire til at blive det, hvad hedder, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det der med, at man kan, man kan gøre noget for at nå derhen, hvor man ser, den, der man er misundelig på, er ja. dygtiggør sig, ja. så man kan ja. bruge sin energi i stedet for på ja. det. Og det er jo super fornuftigt og inspirerende sagt, synes jeg. Ja, det, det er i hvert fald sådan, man, at jeg prøver at være i det. Ja, men det synes jeg bare, at... Øh, Altså, det kan man godt tage til sig og bruge. Ja, og jeg tror faktisk, det gælder i de fleste af livets forhold. Øhm, og så er det jo det også det, det, der ligesom giver mening for, så, ved jeg, så er du misundelig på, at naboen har en større, eller en federe bil, mm. eller en nyere bil. Der bliver man straffet. Men det er jo ikke... <laughs> men der, er jo... Men, man må ikke jeg må ikke få en, en stor bil, så sker der noget med den. Ja. Hver gang. Så får jeg mange stenslag i forruden, eller... Jamen, så regulerer... Der er så jo et eller andet. verden regulerer det? Det er jo der, du så bliver religiøs. Der er jo nogen, der sidder deroppe og siger, at ham der andre ikke fortjener. Min, min kone siger, du er vanvittig, når jeg siger det jo. Nej, nej, det er bare, fordi jeg mister mistet Bean og Jinxed. Og, ja. Altså, og det, det er, jeg forstår det jo ikke selv. Jeg kan ikke, det giver ingen mening for mig, at det er sådan. Men du har jo haft fede biler. Ja, jeg synes, jeg har haft nogle fine biler i hvert fald. Nu har jeg en Lexus. Ja. ja. Og, øhm og det, det kan man er, også godt nøjes og med. det er en Toyota. Ja. <laughs> det er jo <så. laughs> <laughs> det er jo en high-end Toyota. Ja, ja. En Lexus. Ja. Men det kunne jo også være, at det der med at have en fed bil, betyder mere for naboen, end det faktisk betyder for en selv. Det betyder heller og ikke så meget for mig. Så er det jo enormt mærkeligt at skulle tilstræbe, ja. at jeg skal bare have noget, der er lige så eller fedt, Fuldstændig. Fordi så er det jo igen en eller anden, en eller anden glansspil, en eller anden facade, man forsøger at Ja, op, jeg vil det. gerne have et rumskib, altså noget, der kunne flyve. eller sådan Så det noget. Så, vil der man være respekt få, om. Det vil der være respekt for, og man vil ja. sige, hold hæft, hvor er det vildt, hvor han fået det. El eller så altså, vil jeg bare selv synes, det var fedt. Ja. Men det tror jeg ikke kommer til at ske i min, min livetid, i hvert fald. Mm, nej, men det er jo... Det er jo fedt at have derude, altså ja. i Holsønden. Ja. Som et mål. Nej, det smager godt. Det her. Han er god til det, Jesper synes jeg. Jeg holder meget af hans måde at lave mad på. Det mm. er, yeah. er meget misundelig. Ja. På, at han er så dygtig, og du er selv ret god til at lave mad, ja. Det inspirerer mig helt, fordi han minder mig om det der med, at han godt få tre-fire ting til at godt sammen. Ja, det er meget inspirerende også, synes jeg. Jeg kan også godt lide at lave mad. Jeg synes, det er, det, det, det er ligesom det, der gør, at man tænker lige se på, hvad du har, og så ikke gøre det så kringlet. Altså. Ja. Og så skal, vi jo, så skal vi jo læne os. Øh, det, er jo, det er jo lidt svært i det her øh, flade, homogene samfund, vi lever i. Vi må jo også nogle gange sige, at dem der, som kan noget ekstraordinært, det er også, de er jo med til at trække fællesskabet op. Ja, så, så nogle øh, øh, amatør øh, mellem, som også står, vi går måske hjem og laver noget af det her. 100 procent. Jeg, jeg tror godt, jeg vil kunne lave den ret her. Men jeg har aldrig fået ideen til Nej, dig. men det, det er jo rigtig sjovt, fordi man er jo lidt misundelig på, og det er også godt, og det skal du lige sige til Jesper, tror det jeg, når fordi han vi, ind, fordi Det, jeg det, vil sige med det var, at vi har behov for eliten. Ja. Vi har måske behov for at være misundelige. Og man skal være glad for, at den er der. Ja. Selvom man måske... Øh, Stadig stadigvæk gerne vil være en del af det, eller fordi det kan jo, der kunne man jo tale om mig selv jo. Men det er efterhånden mange år, det har været sådan, ikke? Man starter et sted, og så hvad sker der så? Så er man på den her rejse. og hvornår er man en del af eliten, og hvornår, og hvad er det for noget? Altså det synes jeg det er super interessant. Det bedste, det er jo illustreret med sportens verden, ikke? Der er det, fordi du vinder medaljer. Men der ved man det så? Men det betyder jo rigtig meget for det jævne foreningshyggeidræt, øh, øh, mm. mm. at der er nogen, at vi kan spejle os i. Ja. Dansk gastronomi, der kan Jesper sikkert sige noget mere om, da, da, da Noma og Rasmus Kofod og sådan ja. noget vinder anerkendelse, ja. så trækker det pludselig en hel generation, der har ja. stået på i 20 år i Danmark nu, ja. og vi er stadigvæk de bedste. Ja. Fordi det, at, at, at eliten, toppen, trækker simpelthen hele mellemklassen med op. Ja, ja. Og Danmark bliver lige pludselig et madlavningsland. Vi, vi spiser og lever bedre. Det bærer. Og, ja. altså, der, er, der er det København. København er et mecca. Ja. Det er det, vi kan. Hele Danmark, faktisk. Hele Danmark, ja. Vi er stadig i Italien. Stadig i Italien. Det smagte altså godt. Det er en god kending vil jeg sige, 2013'er Brunello de Moltecino. Ja, tak. Det kan vi jo ikke. 2013? 2013, du. Det er, det er 11, 11, år 11 år. Og det er altså noget, der vinder. Det er en, der altid holder. Det bliver aldrig, aldrig kedelig. Den bliver aldrig gammel. Nej, det er fantastisk. Tusind tak. Hvor du den fra? Lige fra baglommen. Nå. <laughs> Ej, det faldte. er med godt, det der. Ja. Du kan godt lide rødvin, ikke, Lars? Jo, det holder jeg meget af. Ja. <coughs> ah, og ja, så har jeg været så uh, heldig, at jeg nogle gange har været i Montalcino og Montepulciano, det område, og, og som ligger sådan i det sydlige uh, Toscana cirka en, en timers skørsel fra der, hvor jeg har et hus. ja. Og, øh, og det, er, det er... det er hyggeligt. Ja, det er fantastisk. Det er jo små, mikroskopiske øh, byer. Ja. Øh, begge to, der simpelthen producerer noget af det fineste rødvin ja, det ja. til hele verden. Det er helt med øh, Og jeg har, jeg har besøgt et par producenter, der... Øh, blandt andet en, der spillede klassisk musik for sin druer. Der har monteret <laughs> ude, øh, på øh, ude i vinmarken. Ja. Og så øh, hvert år op til høsten, så bliver der hyret et symfoniorkester, <laughs> som simpelthen giver dem det sidste. <laughs> øh, døgnede, det er, er kobekørende ja. svar, ja. Men. Ja. Så der, der bliver gældet. Tror på du druen. på, at det virker? Se, nu er vi jo igen det, jeg betegnede før som Hula Badula. Ja, synes det er en nu har vi jo talt om Hula jeg synes, der er en vidunderlig fortælling Hula i det. Ja. Og så synes jeg, at der er også... Øh, for mig handler det også om den passion og umage, man, man ligger i et... De fleste, i hvert fald der, hvor jeg, jeg bor, er mine naboer jo også oliven og vinbønder Ja. Men, øh, og de går, selvfølgelig gør jo selvfølgelig med hvad, en, en, en viden og en passion og sådan noget, men det er også bare et almindeligt landbrugsprodukt. Ja, ja. Altså, der er ikke er noget, noget fips i det. Nej. Men, så, så jeg synes, det her... Øh, men vinbønder, der er jo nogle af de vinbønder, altså om de er i Østrig eller i, i Frankrig eller Italien, de er jo, de er jo, de er jo ret sjove og skøre, altså ja, og på ting. Men er det ikke også et spørgsmål om, hvis han tror på det, jo, jo, det, er det, så får han også et så bedre produkt. Så får han en energi og lægger nogle kræfter ja, i, som ja, han nok ikke ville, fordi Nej, han faktisk, tror på det. Det er altså, jo hans passion. Så også og, ja. en, der er en, han får i hvert fald mig til at fortælle historien videre. Præcis. Og så har man jo opnået noget. Mig og Thomas Willum var i Østrig en gang, hvor vi mødte en vinbund, der, der, der havde bygget et ovl op på øverste etage. Så han sad og spillede deroppe om aftenen og drak vin. Kæmpe ovl, pipeovl. bygget det. Men man skal ikke... Det var ikke sådan smart eller noget. Ja. Det havde han bare fået bygget det der. Men man skal, også ikke, man skal ikke kæmpe sig af det, fordi det er også i dag, for at kunne komme igennem på et marked, som er så virkelig bombarderet med forskellige produkter, så skal du have en historie. Skål, og smage hvis du ikke har en historie, så kommer der altså ikke så langt. Og der, og der man kan sige en historie på, at han sidder og spiller klassisk, eller han spiller all, det er jo en fed historie, og at tager kæft, det er sjovt, det må jeg lige smage. Hvordan smager det? Ja, ja, helt klart, hvis smager historien af. kommer ud. Ja, præcis. Det smager... Du må jo ikke komme onællem. med laden. Jeg skal bare have vinmenuen. <laughs> ja. Kom med min. Nej, i er det godt, det her, Esber. Det, det, er, godt. det er virkelig det er godt. godt glas. Det er godt. Hold nu op med. Det er jeg glad for. Jeg er også stor, stor fan af Brunello. Det er helt klart mit go-to froserie. Ja, det er froserie, og det passer ret godt, fordi vi skal til forseri nu. Så det, Ej, er, det, rigtig? Rigtig Ej, det er jo geniægt. Fordi vi kan ikke frose så meget med den her, fordi at... Jamen, der er flere. Der er mange på hylden. Jeg går ud og laver næste <laughs> Der enormt stille, der nu det. det. er enormt trygt ja. at få at vide. Der er flere på ja, at ja, ja, det er altid rart. Det er jo rart. det, vi gerne vil have at vide af. Ja, det der med at vide, at der er nok. Ja. Det er rart. <coughs> ja. Og det er jo måske også lidt froseri, eller hvad? Fros er vel, at man rager mere, mere til nød. sig, end man ja. måske har behov for eller godt af. Ja, ja. Er det Lige ikke præcis. det? Jo. Jeg synes, det er en af de mere... Nu talte vi jo i starten om det der med, hvor de syv dødsønder stammer fra. Og jeg sagde det, vist ikke fra Bibelen, og du sagde, nej, det er rigtigt. Altså, Den katolske sagde jeg, sagde vi... kirken ja. <coughs> Og i katolus... katolicismen, så vidt jeg ved, øh, kan man godt på sønder. Hvor vi i protestantismen siger, en søn det er en søn, slutfærdig. Du skal straffes. Du kommer sat med i, i ja. helvede. Ja. Så har man i i Søndsforladelsen ja, er, er til stede i livet. Katologisk, man lidt mere lus ja. på, ja. på øh, nogen. Og jeg vil sige, at forseriet i min optik er nok en af dem, vi sådan lettere kan... Kan bøje. græd på ja. ja. Ja, ja, fordi... Ja, men, men det er jo rigtigt, at, som du siger, at man kan jo gå, gå hjem og bede nogle af Maria og så slippe ja. for det, ikke? Men, ja. og, og der er det klart, at der er den super mild. Det er jo ikke ligesom at begrive hår eller... Nej, det er Eller sjovt, noget. hvordan man ligesom sådan... Har den med. <coughs> er enige om, at oh, den, den tager vi sådan lidt løst. Men dog. derfor er den også sjovere at tale om, fordi <coughs> det er ikke lige så pinligt at tale om Nej. sit eget froseri, synes Nej. jeg, det der med, at der, det er jo sådan noget excessiveness, og jeg kan blive ved, og jeg vil have mere. Og det er jo lidt ligesom grådighed. Altså, der er jo... Ja, ja. Når man frosser, de, de, de er jo beslægtet, de er meget to, ikke? beslægtet, ikke? Ja. man ligesom bare skal have mere og er det så ikke fros, hvis man drikker tre glas eller tre flasker af den fordi man, man kan altså ja. ja det det er jo froseri det er froseri Froser bare igennem. ja men altså men der er også noget med det der froseriet kan også for mig er det sådan noget med at tage nogle store sådan begærlige bidder af livet ja ja jamen, det altså kan du godt lide og den der stolthed der er omkring at, at sige at man, man har det der hus i Toskane, og besøger nogle sjove, øh, ikke vinhus, men vinbønder i virkeligheden, altså og som, ja. som at, at nyde det og være glad for, at man kan det. Altså, det er jo frosseri, men det er jo også livsnydelse. Ja. Det er jo livsnydelse, ja. som, som, som jeg tror er rigtig godt. Og ja. du kan jo tage nogen med os. Det er jo det, du... Altså, det er du det jo, jo interessant, det der, det er jo, når man kan... Synes jeg, så er det værdi, hvis man kan dele det med nogen. Får du ikke lyst til det? Jo, så froseriet, det skal være en del med nogen. Ja. Så er ja, for, det ekstra værdi. Ja, for det er ikke sjov, sådan super sjovt alene. Nej, er, så er det, det bare... Det er deprimerende. Jo, jo, jo. Altså, det det, det der med at kunne... ikke? Selvfølgelig fortæl om det, og gør folk interesserede, og så vise dem det. Ja. Det er vel ja. den gode ja. tur, ikke? Ja. At frose sammen med nogen, og, og, og være... At frose så meget, at vi kan deles om det. ja. Det er mega hyggeligt. Ja. For eksempel det her. Ja, det synes jeg også. Brunello er en af de, gider, de gider, fineste vine i verden. Jeg gider heller ikke hjem i dag. Nej. Jamen, den er god. Men jeg tror ikke, at den har været så god, hvis man havde siddet hver for sig. Nej, nej. Og siddet udenfor i regnvejr. Nej. <laughs> På Roskildevej. Vej. Ja, det, er det. det er et flot sted. Som suser forbi her parken. Ja. Ja. Det er... Men er det er super hyggeligt at kunne sidde her. Men det er jo smukt, fordi jeg har sådan en indrammet øh, udsyn af Roskildevejen nu. Der udspiller sig jo et et fint liv et her. Et eventyr. Ja, ja det, det er jeg. et eventyr. Men det er ikke så frøsagtigt at kigge ud på. Nej, det er det ikke. Det er det. Det er ikke. meget jævnt. Ja. Men har du selv noget hvor du sådan dyrker det, hvor du bare ikke, hvor du ikke stopper, hvor du giver dig selv lov, altså <coughs> Alkoholisme altså, der, er jo froseri. Det er man øh, vin og mad, ja. og, men... men, øh, altså, men øh, noget, hvor man bare ikke har svært ved at stoppe. Ja, og så er der nogle ting, hvor at det måske ikke for andre, men jeg finder en enorm frihed i tid. Ja. Så også synes jeg får sig med nogle gange. Mm. Fordi jeg har tid ja. til rådighed. Ja. Øh, og jeg, jeg prøver... Øh, ihærdigt, ikke at blive en slave af det. Ja. Øh, med her, jeg har alt den tid i hverken. Mageligheden. Det er der selvfølgelig noget magelighed, ja, ja, ja, men den, den vi kommer ind på den, den sidste dødsønd, det er dogenskab. Ja. Og den er, det er ret sjovt, fordi det, det, er sådan, det er sådan en... Det er godt at dogne, siger man. Men det er jo ikke godt at være en dogen Lars. Men den, vi gemmer den lige, men ja, ja. det er bare, fordi vi går så meget over i det, ja, kan jeg mærke det, men nu. Men du er det er, er du er jo i gang med uh, dogen Lars... <laughs> Lars Tønskid, Norte ja. Lars, ja. alle... Nej, Hinderup er du fra. Ja. Hinderup Lade, ja. Ja. er du født. Jeg er ikke i selve Lade. Nej. Det, er ikke, det er jo ikke et lille nej, Jesus barn. Nej, nej. Øhm. nej, du tror slet ikke på den slags. Jo. Du er Men, ikke et øh, lille Jesus barn. Nej, det er ikke. Det er meget, det, er det synes jeg er enormt godt, at man kan sige det om sig selv. Det du Selvom du er født i Henrup, Ja. ikke lavet. Det Nej. googler jeg lige. Jeg kan godt lide det. Ja. Og det næste, vi skal tale om, der skal man heller ikke, det er vrede. Det er anchor management ja. og sådan noget. Ikke? Ja, det synes, det, det synes jeg er spændende at tale om. Ja, for om. du har jo et sindssygt temperament. Helt vanvittigt. Ja. Øh, jeg har, jeg har virkelig kæmpet med det, fordi jeg kan ikke differentiere vreden. Nej. Du... Jeg kan blive... Hvis du nu væltede mit rødvin nu... Ja, så ville du blive... Jeg ville virkelig blive vred. Ville du det? rigtigt. Sindssygt vred. Okay, jeg gør det ikke. Ikke engang for at teste men, det. Men det kan også være, at, jeg, at hvis du ridsede min bil... Ja. Så bliver lige så vred. Ja. Bliver jeg... du vred på dig selv? Hele tiden. Ja. Dagligt. Ja. Jeg bliver vred på min egen utilstrækkelighed. Ja. Men jeg har lært med tiden, både at tøjle, ikke? fordi alle siger, at den er, at vrede det er kun forbundet med noget negativt. Men det er det også, fordi man også farver de mennesker omkring ja, sig. Ja. Ja. Øhm, jeg, lærte, jeg havde en, en, en, en, en far, som døde for nogle år siden. Der var vanvittig vred. Det var hele hans grundlag for okay. at være til. Ja. Han var virkelig rasende. Bitter? Eller? Bitter og vred på alt og alle. Ja. Og det, og det øh, smitter jo. Ja. Er du farvet af det? Ja. ja. Øh, og der ligger, <laughs> også noget, der ligger også noget i komikken i forhold til, at man ved, at i indinationen ligger der en enorm energi. Den er god at skrive jokes på. Man ja. har rastet på et ja. andet. Ja. Folk er idioter. Ja. Verden er af helvede til. Mm. Hele det der. Men, men folk omkring en kan ikke holde ud og høre på det. Nej, derhjemme. Ja, derhjemme. Ja. Det, det, det, det går simpelthen ikke. Nej, men jeg har, jeg har det samme problem. Og, og det er sjovt, fordi som mennesker, du virker jo ikke som sådan en super sur og bitter person, heller ikke, når man arbejder med dig og sådan noget. Altså, jeg kan, man, kan ikke meget, man kan ikke mærke dit temperament, og, eller ikke, eller måske, men, men faktisk ikke i dine karakterer, det du har spillet. Der spiller man jo tit joviale typer, ja. Ja. som er bløde, og fjollede. Ja, ja, ja. bløde ja. og fjollede, ikke? og så samtidig med, at man har det der ja. indeni, hvor man... Øh... Jeg har helt klart fået afløb for det på stand-up-scenen. Ja. Der har jeg fået afløb. Det har for været der har du kunne... en ventil for ja. mig ja. I, i forhold til bredden. Ja. Og så har jeg hen over de seneste år prøvet virkelig at sige, er det så vigtigt? Er der, er der grund til, at jeg virke... Altså, nogle gange kan jeg jo ikke kontrollere det, men, men jeg arbejder virkelig med for, ja. Ja, det her hensyn. Både til, jeg får det egentlig ikke bedre. Nej. Det kan godt være, at jeg lige sådan i momentet for afløb for et eller andet, og så er det væk. Men øh, det påvirker folk omkring mig. Mm. Og det har jeg ikke lyst til. Nej, det forstår jeg godt. Men det er jo fedt at være ærlig omkring det. Altså, jeg har sådan en tease, som måske er, at, øh, når vi bliver, at man er trættere, når man er gammel. Og det simpelthen øh, koster så meget energi nogle gange at blive bred. At, at ens egen... Øh, dogenskab eller sådan man ikke overgår det jeg gider ikke derhen så jeg bliver det bare det er fandme god det er god teori det er ikke fornuftigt jo Ej. altså men det er bare tænk hvis det er sådan at fordi at øh, og, og måske også man er jo skarpere som ung jeg synes i hvert fald jeg synes jeg er blevet sådan lidt mere ligeglad tror jeg ja øh, og ligeglad lyder også forkert men, ja, men det er jeg, mere bliver, jeg bliver ikke så jeg lige præcis ja jeg ser det ikke sådan, som så... Oh, uh, hvis jeg selv gør noget, gør, bliver jeg desværre stadigvæk enormt sur på mig selv. Yeah. Hvis jeg laver en rise yeah. i bilen selv, yeah. så hader jeg mig selv for det. Jeg yeah. synes, jeg er en kæmpe idiot. Jeg kunne lige så godt lade være med at købe den fucking bil. Uh, og bliver sådan helt, og jeg har virkelig ikke lyst til at have den, fordi så ville det aldrig være sket, hvis jeg ikke havde købt den. Og jeg kunne også bare lade være med... Og så kører det lidt i ring for mig. Men det der med at få sådan nogle vredesudbrud over for min nærmeste... Det gør jeg enormt sjældent, men gjorde det desværre meget mere, da jeg var yngre. Ja. Også for børnene, hvis de ja. gjorde noget, jeg synes var... Ingen har fortjent det. Nej, ingen har fortjent det. Og man så sig ikke sige. noget ved det. Ingenting. Jeg brugte undskyldninger, det var et dampluk og jeg skulle af med dampen og så noget. Ja. Ja. Sagde jeg, ikke? Og, øh. Eller man, man har troet, for fejlagtigt troet, at det er en måde at agere på, eller løse problemer på, er at øh, bare trykke den af med hele Ja, nu skal det bare altså, just let ja, it go. Ja. Lige præcis. Men det er fedt Altså at nå dertil, man, hvor, man, hvor man ligesom finder ud af, at det er ikke særlig brugbart. Heller Nej, ikke, som jeg, jeg i hvert fald tit begyndt det der enten at lade tingene lige ligge et døgn. Ja, jamen, øh, det er genialt. Eller øh, egentlig bare lige stoppe op nogle gange lige tænke, mig, er det er det en vigtig kamp at ja. tage det her? Ja. Øh, jeg har oplevet... Øh, for nylig, jeg er i et supermarked og øh, har købt en ramme-dåsesodavand, øh, som jeg har stillet op der, hvor man placerer et barn. Ja, Hvad hedder Det den, der, ja, der lille, ja, i hvor fødderne stikker ja. ud, barnesædet i vognen. Jeg øh, når frem til kassen, jeg læser alle varerne op på båndet, men jeg lader den der ramme stå i barnesædet, i, i barnesædet og så spørger jeg øh, venligt, ekspedienten eller kassemedarbejderen, en mand i øret på vores alder, ja. siger, vil du gerne have, have den her ramme op på båndet? Ja. Han reagerer ikke, så jeg tænker, han har ikke hørt det. Jeg spørger igen, vil du gerne have den her op? Han spørger mig, hvad er alternativet? Så siger jeg, alternativet det er, at jeg lader den blive her, og du tager din scanner og siger, bip, ja. Men hvis du gerne vil have det, så løfter jeg meget gerne op. Det er dig, der skal håndtere den ja. med stejkud og haløj. Der havde jeg førhen. Ja, der var du blevet. Jeg, jeg havde reddet øh... Det du var super ud. meget ned. Ja. Og jeg havde bedt om også at tale med øh, chefen. Meget arrogant, egentlig også. Er det der. Ja, ja, ja. Men den det... mand spørger mig så. Øh, <laughs> om. Øh, jeg skulle ikke fortælle ham, hvordan han skulle udføre sit arbejde. Nej, nej, nej. Jeg siger, det er jeg ikke interesseret i. Jeg prøver bare at være i mødet. Jeg prøver faktisk at hjælpe. Jeg prøver faktisk at hjælpe. Ja. Det ja. er interessant. Ja. Så da han spørger, øh, hvordan jeg vil betale, så siger jeg på kort, for hvad er alternativet? Men jeg, jeg prøvede at pakke det ind. Ej, jeg var så rasende, da jeg kom ud i bilen. Ja. Ja, ja. Men, men samtidig en lille smule stolt af mig selv. Ja. Og at jeg ikke øh, involveret øh, chefen eller andre. Ja, ja, for det, kan, det er jo road rage også der. Ja, rigtig? det var det. Altså, Ellers havde jeg ladt varerne blive liggende og sagt, prøv med den opførsel. Ja, så kan jeg I tro I bare holde det. Jeg tror slet ikke, jeg handler her. Nej, så lægger jeg mine penge der ja, ja. ja, Det kunne du også have gjort ja. uden at blive vred. Ja. Bare sagt, ja. det gider jeg ikke. Ja. Jeg prøver bare at hjælpe. Hvis bare. Sig, så må ja. du selv lægge det på plads. I Italien for eksempel, der er temperament jo sådan en normal ting. Der, der bliver mere normalt. Der råber de bare der. hinanden Niedertid! og det der ja. er hele tiden sådan en, et liv omkring det. Det skal jo ikke tages alvorligt. Nej, og det er det for, for at holde fast i freden, fordi den kan jo også noget, Og jeg vil ikke undskylde den, fordi det der med derhjemme, det fungerer ikke, men, men hvis nu alle var sådan lidt at vi gik og råbte og skreg lidt mere og sådan noget uden at tæske hinanden, så ville det måske være meget, så ville det også være sådan lidt, lidt ja. som, jeg kan godt, der er noget romantisk og noget charmerende over det også, synes jeg. Den der videnskabelige. Ja. Det, det er så vigtigt, jeg er parat til at råbe. Ja, lige at, præcis. Det er vigtigt for mig. Det er mit liv. For, forstår det nu? Jeg tror, at... Jeg mener, jeg har læst til sted, at det for asiaterne er et udtryk for øh, svaghed, at man ikke har styr på sig selv. Det er jo nok lidt rigtigt. Ja. Altså, man, det er jo noget med at miste kontrol. Det er jo endt godt med vrede, synes jeg, til at blive noget ret positivt. Ja, i forhold til resten over, du spurgte. Men ja, det, er, det kan det jeg, jeg godt mærke. Noget. Det ender... Ja skal nok gå gæld. Så kom ris-enomangen. Yeah. Ja. Heller ikke. Det er faktisk øh, min variant af risini. Det er pasta, der minder om ris. Det er de her helt... De, de er helt små. Ja. Jeg har lavet det som en risotto. Ja. Med bouillon og løg og gullerod i og selleri. Og så har jeg kørt det op med noget smør og noget fløde. Og så har jeg puttet friske rejer i. Og så er der, hvad hedder det, honnigglacerede bacon ovenpå, og Botaka, som er, er tørret multirå. Ja. Som man bruger som smagsgiver. Ja, ja. præcis. Æ, altså, det, er, det er virkelig, det er virkelig det, flot. Den er og, vild. Øh, den ser vild ud. Ja, og det smager, det er totalt comfort food, det der. Det smager godt. Normalt koger de jo dem, som man vil koge past, ja, ja. i sådan fem minutter. Mm. Men, men jeg, jeg tænkte bare, hvorfor kan jeg ikke lave det som risotto? De mm. minder jo om ris. Mm. Hvorfor ikke bruge dem som risotto-ris? Og det fungerer faktisk ret godt, synes jeg. Helt, helt vildt. Fordi du får den her... Det får lov til at ligge nede i smøret og i urterne og det alt det her. Ikke? Det smager godt, Du blander det godt. Altså, det er ja. sjovt. Det smager godt sammen. Jeg tænker, bacon og rejer. Men det, men det ser helt vildt ud. Altså, jeg vil ønske folk lige kunne se det, fordi... De er jo sådan lidt gullige, og så de der rejer, og, mm. og så ligner det jo cheddar. Ja, fuldstændig. Ja, det gør det faktisk. Fuldstændig. Det er jo en, det er en sjov så... ting, fordi man bruger det rigtig meget i italien på for som smagsgiver, og, og er virkelig en lækker ting. Øh, og det ligner sådan et par torskebukser, ja. der, der hænger til tørre er og er helt gullige, ikke? og så river man det bare. Ja. Jeg gør det jo også med, jeg salter æggeblommer, hvis jeg bruger æggevider for eksempel. Så gemmer jeg ja. æggeblommerne, så putter jeg dem i salt i en uge, 14 dage. Yeah. Hele æggeblommer mm. ned salt, bare begraver dem i salt, og så, kan du, så bliver det lige så hårde som en botaka eller parmesan og så kan du rive det hen over pastaen Det er helt fantastisk. Og hvor lang tid det var var sjovt. En uge 14 dage cirka, ja, det, det, det kommer meget an på, hvad størrelse æggeblommer, vi, vi leger med. Det kan de godt. Ja, ja, ja. Så de har, bare i liggende, salt. har du dem liggende i salt. Ind, ind pakket ind. Så altså ja, bare pakket ind ja. i salt, og så tager du dem frem, når du skal bruge dem. Og det er altså noget, det er virkelig lækkert. Har du spist op? Du har spist op. Det smager simpelthen så godt, det her. Ja, det smager godt. Altså, det var helt vildt. Det er helt vildt, jo. Ja. Men det der med smør og sådan noget, ikke? Og kæft, hvor smager det. Det er helt afrundet og... Jeg tror også, fordi jeg får det så sjældent. Ja. Så tror jeg... Men det er jo også inspirerende, det ja, her. det er virkelig godt. Hvad vi mangler, siger du? Dovenskab, Ja. Og ja, det synes jeg er rigtig spændende. Ja. Fordi vi har været inde på det. Og der er ikke, der er ikke nogen, der må være dogne. Men vi må godt slappe af. Ja, der er dog kommet, som du også sagde, en modreaktion, ikke? Mm. Øh... Jeg har i hvert fald lært værdien af pause, at holde en pause at, at, at, at kende, at det, ja, er, det, det er vigtigt. Ja. Vi har en eller anden sådan øh, protestantisk idé om, at vi sådan kan arbejde os til himlen, ikke? Arbejde os til glæde. Ja. Og det er jo, men men det, det, du siger, det er også det, at, at, at man skal yde for at nyde. Ja, det er i hvert fald det er jo sådan noget, vi er farvet af i vores kulturkreds, at, at det hænger sammen. Og jeg kan også godt se, at øh, jeg er jo rundet af en arbejdsmoral derhjemme hos min farmor, som jeg bare har adapteret, mm. selvom den ikke nødvendigvis øh, passer til den her tid eller til mit erhverv. Altså, min farmor var mennesker, der stod op og gik på ja. arbejde hver dag og mødte, og så kom de hjem igen klokken 4 eller fem, og det gjorde man, sådan, sådan arbejdede man. Det ja. var arbejdslivet. Ja. Så de har meget svært ved at forholde sig til, at jeg nogle gange... Har flere dage. Kan sidde en tirsdag eftermiddag ja. sammen med Jonas Smidt. Ja. Æh, når jeg nu siger, hvad skal du så i morgen, Jamen, jeg skal arbejde, jeg skal ud og lave en podcast. Ja, okay. Så, hvad går det ud på? Ja. Jamen, det er noget med, at jeg sidder og drikker Brunello og, øh, og, og spiser mad, som en, en dygtig kok har lavet. Ja, så jeg er sikkert helt færdig bagefter. Men det er et ikke... meget godt koncept også på den måde. Ja. Ja. Så, øh, men alligevel har jeg i mange år adapteret den øh, arbejdsmoral, jeg ja. havde med hjemmefra, som jo i og for sig hører industrisamfundet til. Ja. At, øh, og den, jeg har sådan en fast... Jeg står op klokken fem minutter over syv om morgenen. Klokken 8 sidder jeg og skriver og det gør jeg indtil klokken er 12-13 stykker, ja. så sker der ikke rigtig mere. Nej, så er det nok. Ja, så Jamen, skal der jeg have lidt frokost, ja, ja. så skal jeg have et møde, eller så skal jeg lave en podcast med dig, eller så prøver jeg et eller andet, eller går en tur. eller, ja, ja. eller der, der sker sjældent noget. Sådan. Eller jeg skal ud og optræde om aftenen. Ja. Men, øh, men det er, fordi det fungerer rigtig godt for mig, den disciplin, der det. Ja, for det er jo der en er disciplin. Med det. Og, og gøre det, og du gør det hver dag, og sådan noget. Og så har du weekend, når det er weekend, så gør du det ikke. Så er jeg ude og optræde. Ja, ja. ja. ja. Men, jeg, men jeg har det bedst, og min samvittighed har det bedst, når det er sådan, jeg arbejder. Ja. Men jeg behøver det ikke. Nej. Det er fordi, jeg ja. ikke rigtig kan have andet. Det er det, det, der ja. ligger i din DNA, at det er ellers gør. så vil den store øh, dogenskabsparede øh, fænger. Ja, ja, fordi jeg tænkte også, da vi lige ramte ind, at det kunne godt være, at du lå, altså, synes, at det var dejligt at kunne ligge på sofaen og, og se øh, og binge en tv-serie. Ja, det, det gør jeg også. Jeg ser også fodboldkampen en gang Ja, hjem, ja men det er mest det er ikke sådan noget om dagen. Ej, det gør dogen. jeg ikke. Jeg har, nej, det gør jeg. Jeg ja. har det godt med at komme op om morgenen og... Øh, ja. Ja, og føler, at jeg udretter noget. Det, det øh, synes jeg også godt, jeg kan fornemme. Altså, du er også arbejdsomme. altså Ja, det er i hvert fald, Og hvis der ikke sker noget, finder du... Laver du noget, så der er noget? Ja, jeg sidder ikke og så venter på... Så laver du et øh, show øh. ja, ja, ja, ja, jeg sidder ikke og venter på, der sådan kommer en, en sky med inspiration Nej. og drøber på mig. Nej. Det gør jeg ikke. Nej, der skal eller, no, eller der er nogen, der ringer? Nej, det gør jeg ikke. Der, der, jeg, jeg tænder, og der skal stå noget. Jeg skal skrive. Ja, og jeg skal også lige så. Og så er det tømme. materiale du skriver. Ja, det er det. Ja. ja. Og jeg så, så sidste år bugtede så ja, bugtede over på at skrive en bog, ikke? Så jo, var jo. så det der fyldte og ja. Så kan det være TV en gang imellem og sådan noget. så noget, så det nyt materiale jeg sidder ja. og skriver. Er du i gang med et nyt one man show eller er du alt, ja, er man altid man altid i gang med? Jeg er altid lidt i, ja. i proces, men ja, ja der kommer noget. Ja. Nogle gange skal jeg også ligesom have en pulje, en bruto pulje at sige nu er der faktisk noget, jeg gerne vil fortælle. Nummer nok til en plade. Ja, noget, jeg synes, der er vigtigt. Ja. For jeg har også set nogle af mine kolleger, som i mine øjne er pumper det en show ud efter dagen, og tænker, har ja. de overhovedet noget og spare noget op? Ja, ja, men det, det, jeg synes også, det er fascinerende. Men jeg synes, stand-up-scenen er fascinerende, og også sådan, hvor jeg tænker, at det tør jeg slet ikke jo. Nej. Altså, der ja. er jo mange, der tror, at jeg har lavet stand-up. Det er også, fordi du altid. tilhører den generation. Ja, ja, og har ligesom sådan mig i det samme miljø tror jeg ja. og været også på de samme scener men alt det har altid været med noget eller ja. noget andet kan man sige men jeg tager hatten af for det jeg synes vir... men jeg synes jeg tør ikke altså jeg forstår jeg da godt jeg er bange det er for, for ja der er jeg stadigvæk bange for hvad der sker om og det er at fejle. godt nok og fejler jer. Ja. simpelthen det det det er jeg fordi tænk nu, hvis det ikke er godt nok, og jeg ved, man kunne få folk til at skrive materialet, og, altså, og når man laver ting, men der er bare en eller anden ting i mig. Ja. Og jeg tror også godt, jeg kan lide at og arbejde sammen med andre. Det forstår jeg godt. Øhm. Det har været... Ja, det kan jeg sagtens genkende. Ja. Jeg kan godt lide at være en del af et ensemble. Jeg har i så mange år været solist og rejst alene, skrevet alene. Optrådt alene, Hotelværelser, spist alene, og alt det der. Det har jeg også prøvet og jeg gider at ikke mere. Det, jeg synes, det, er, det, er, det er ensomt. Frygteligt. Men I har jo også mødt hinanden på et hotel, der er med bogen der. Hvad, ja, hvad, ja, med øh, Benjamin Kopp og det, ja, ja. det var tit sådan på... Man krydset, når man var på Man tonele. søger jo ja. hele ja. tiden nogen. Ja. Nu. ja. I, sin, I den der er Og så kan man ligesom genkende det der lidt øh, flakkende ensomme blik, ja. den anden har. Ja. Og tænker, okay. Jamen, der sker noget ja. med en, fordi ja. man går heller ikke bare i seng, vel? Altså, det kan jeg, har jeg Nej. svært ved når jeg laver noget nu og alene sted Så går jeg ned i baren, og så sidder lidt lidt dernede og tænker, der sker nok noget, ja. eller... Ja. Det gør der så ikke. Nej, så det er sjældent. Om. Det er sådan lidt... Ja. Så vil jeg hellere hjem Jeg synes, vi er kommet godt omkring dogenskab, altså. Okay. Vi må godt være dogne. Ja. Ja, det synes jeg egentlig altså... Du er jo ikke dogen, fordi man må ikke være dårgen jo. Altså, men vi må godt slappe af, og det skal vi øve ja. os på. Ja. Ej, forhold nu op, man. Altså, det er jo som om, vi ikke skal kunne gå hjem i dag. Så efter. er jeg sgu kanoler og en lille limoncello. Og så har med Nej. Jeg synes også, vi skal tilbyde en til vores, ja. vores teknikere i dag. Det synes jeg er en god idé. En lille mamma mia. Ja, så... Limoncello. Det vil gerne. Tak. Ja. Så, så Vil du vi, også have en, okay, en lille der. limoncello? Nej, han må ikke. Han er under... Han er under tænker, arbejde. Er gammel det skal jeg have cannoli. Med... Jeg skal kalde et cannolo. Ja, det er jo i ental. Ja. ja. Men her er der så mange... Cannoli. Eller cannolo. Åh, oh, øh, Så cannoli i flertal. Har du selv... Har du selv bagt dem? Ja. Du har selv lavet dem. Ikke så ordentligt. du har selv sådan et rør... Ja, det er jo bare de der stålrør, du kan få inden i, hvad hedder er den, en kunst og køkken. Han er jo semi-kok. Semi-kok? Hold kæft, var er de flotte. Ja, det er det. virkelig. Og så ricotta-creme og lidt uh, flormittis. Bum. Det er en lille, let omgang og lukke ja, af på. En lille, uh -huh. en lille lækker sag. Jamen, ah, de er superflotte, men tager tør næsten ikke tage en. Åh, oh, kom nu. kan tage den her. Jeg godt. Sidst lige af Jonas tager den nederste, så alting vælter. Hæft, hvor er den tog, men det er fordi, den er for stor. <laughs> ja. <laughs> de er jo kæmpe store. Humongous. Mm. Nå om for høde. Det har været meget hyggeligt. Vi er Ej, jo faktisk rejum. færdige. Er vi, så vi Ja, så vi afslutter med... det vi kan canolo. bare spise. Ja. Mm. Mm, mm, mm. De smager rigtigt. Den mm -hmm. er ikke blevet helt dårlig end creme. Hvad er den lavet af cremen? Ricotta. Ricotta ost. Ja, og flormelis. Og kærlighed. Og det er ligesom kleiner. Ja, faktisk lidt. Altså, ikke samme dig. Nej, nej. Men lidt samme princip, ikke? Det er bare ikke været i svinefedt, eller hestefedt, eller hvad gjort, mm. det lykker på den gamle dag. Det smager Mama Mia. Har du haft den med hjem? hjemmefra? Ja, jeg har haft den med hjemmefra. Skål. Ja, Lars er helt færdig. Ej. <laughs> He, he, he. Det er et pisse godt koncept, det her. Er det ikke det? Vi siger, kommer du ikke ud og snakker, hvorefter I har givet mig mad, siden jeg satte fordi, mig ned? Det er jeg skal ja. snakke. Det har været meget hyggeligt. Svært hyggeligt, synes jeg. Tak for god behandling. Tak Jamen for, tak, for god bevælde. opførsel. Ja. Der har ikke været nogen super minuer i dag.